Isto é News Carva Radio Benvidos ao segundo programa de News Carva Radio eh, Aquí un servidor que vos fala, Miguel de Cabo E desta ocasión, desta vez, imos a ter dúas entrevistas Unha xusto que grabamos hoxe maña E outra que xa teñamos grabada eh, xa a principios deste de, de mes A primeira das entrevistas, imos xa facer a Anais Barbier, que é secretaria do Grupo Tradicional dos Xerandeiros, que nos vai contar entón que foi o que pasou estes días eh, acerca sobre a comisión que organiza a Romaría da Saleta, que sei que proibiu que molleres que se dedican a tocar música tradicional eh, non o facer no día de mañá, 19 de setembro, o día da festa da Romaría da Saleta. E, na segunda das entrevistas imos ter a Ricardo Paz que nos vai falar da asociación do... por un interese solidario ao PETO e, imos xa empezar entón que primeira para que non se alongue isto moito xa que nun principio vamos ter unha pero xa xa xa que imos comezar Bueno, antes de nada con predicir que parece que algúns medios non se enteraron pois que nos referimos á saleta do municipio de Evo Borás, a romaría da saleta de toda a vida, daqui para xente do, do carlolleño e arredores, non as festas de CEA, como recolle eh, o faro de Vigo. Vale, que quede xo aclarado. Bós días, Anaís, contenos entón que foi o que pasou e a quen lle pasou exactamente. Ola, bosdías. Eh, bueno, pois mira, o que pasou foi que eh, había un cuarteto contratado. Eh, nese quarteto eh, faltaba unha persoa, non? Eran tres, estaban coxos dunha persoa, entón propuxéronlle unha compañeira nosa eh, tocar mm, como cuarta integrante. Eh, unha vez que ela dixo que sí eh tiveron que dar marcha atrás, xa que dende a comisión se lles esixira que Eh, non podía haber unha muller integrando ese cuarteto xa que historicamente ou tradicionalmente eh, o cuarteto que tocaba na romería estaba integrado por homes. entón esa foi a única resposta a nosa compañeira non podía ir a tocar porque era muller E cal foi a vosa reacción respecto? Sabedes se aconteceu algo antes así na saleta? 22% pois, como podes imaginar, a nosa reacción inicial pois foi de, de perplexidade. Vamos, o sea, eh, eh, bueno, non dábamos crédito, esa foi a reacción primeira. Unha vez que masticamos un pouco eh, esa resposta, pois, pois foi eh, a reacción foi de descontento de movilización, por suposto. o sea, Non podemos permitir que nos tempos que corren... Eh, que siga esta, esta actitude tan normalizada. Vale, o sea, unha actitude machista, eh, que, que, bueno, poden poñer a excusa de que é histórico ou tradicional, ou, ou que lles dé a gana, pero, bueno, para nos, sigue sendo unha actitude machista, e que inda por riba está normalizada, que iso é o peor de todo. Eh, e, bueno, polo que sabemos, non acontecerá nada así, Eh, na saleta o sea, consta nos que hai eh, durante estes últimos anos foron máis grupos a tocar etc, pero eh, que, que non saibamos este o primeiro ano no que se pon esa condición, que non haxa unha muller no cuarteto Recolle aquí o diario La Región, unhas declaracións dunha das cinco mulleres que integran a Comisión Organizadora que nega que existiese tal rexeitamento a grupos De gaiteiros de mulleres é cito textualmente o que di Habitualmente o que veñen son cuartetos de homes Pero tamén veñen mulleres en charangas e orquestas Isto é o que aseguraba esta membra da comisión organizadora e Aseguraba tamén que a contratación dos gaiteiros Non a fixo a comisión directamente Se non volvo a abririllas A través dun amigo E creo que me dixo que o cuarteto de seis Que este ano ten mulleres Entón, que contestas a estas declaración Anaís? Bueno, pues contesto que evidentemente sempre ten que haber outra versión O sea, nos estábamos un grupo de xente presentes Eu estaba presente Cando un dos integrantes de ese cuarteto eh, Propuxo a miña compañeira, afectada en este caso Que tocara na saleta, non? Cando ela dixo que sí Inmediatamente eh, Recularon, non? E dixeron Eh, ai non, perdoa, e que claro, dixeron que non, podían, non podía haber ningunha muller Que este ano o cuarteto tiña que ser de homes Xa que tradicionalmente, eh, pois fora así, ou historicamente fora así Non, que, que, que a maiores eh, este ano decidirán levar un, un grupo de pandereteiras, por exemplo Que eso si sí me consta, inda que unha persoa que en teoría pertencia a esas pandereteiras Non sabía que iban a actuar a día de hoxe Pero bueno, eh, que iso foi posterior, non? O sea, que, que, que este ano participe tamén un grupo de pandereteiras, pareceme estupendo. O sea, eh, é moi loable e aplaudo esa iniciativa. Agora, isto, non, iso non ten que ver con que a noso que se nos transmitiu, o que se lle transmitiu a miña compañeira, Gaiteira, e integrante dun cuarteto de mulleres en Compostela, foi que ela non podía tocar porque este ano a condición que lle puxeran era que foran homes. É que te despensado facer o respecto? Dixérome que vai haber unha romaría alternativa feminista, e na romaría das setas 12 da mañá. Podés nos dicir algo máis acerca disto? Pois sí, creemos que, que bueno, a Romaría neste caso a festa non ten por que verse empañada por, por comentarios, actitudes eh, pues, de outras persoas que nada ten, teñen que ver co ambiente que ali se crea. Entón, non o que pensamos foi facer unha foliada alternativa e feminista. Chamamoslle feminista bueno, pues, porque en este caso... Eh, as actitudes foron as contrarias non? Eh, entón simplemente iso a partir das doce convocamos a todo o mundo eh, pediríamos eso sí que, que, que todo mundo fora caracterizado de muller eh, para que a xente que está ali disfrutando da festa vexa que as mulleres somos persoas somos mulleres e somos músicas tamén sobre todo músicas Bueno, pois pues aí quedaba a entrevista que lle fixemos a Anais Barbier secretaria do grupo Xerandeiros Eh, antes da próxima entrevista a Ricardo Paz, pois imos poñer un tema do grupo Abel Asailas, que unha das súas compoñentes foi a que foi eh, discriminada de participar eh, nesta, nesta romaría. E imos poñer un tema que se chama eh, Costureiña, vale? E logo xa damos comezo a segunda entrevista feita a Ricardo Paz.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 Bueno, pois, imos falar hoxe con Ricardo Paz que nos vai eh, dicir unhas cousinhas sobre a asociación de Opeto e, e bueno, isto seria a segunda entrevista que faguemos aquí os compañeros da radio Entonces sin máis eh, pois, van ser unhas preguntas breves e concisas e, e bueno, empezamos porque nos diga quen son de onde xa a idea e, e que é a asociación do Opeto Bueno, Aisopeto, que significa Asociación por un Interese Solidario, ¿no? eh, así glasais, surde ahora xa faixi once anos, eh, sobre todo no en entorno de Compostela, en Santiago, un grupo de persoas que eh, estaban preocupadas eh, por eh, que o que se facía cos seus cartos eh, na banca tradicional esa preocupación lle levou a plantearse que, bueno, aparte de que os cartos poidan ter unha rendibilidade económica dentro do que sería a banca convencional, eh, poderia ter tamén unha utilidade e unha rendibilidade social eh, moito máis interesante eh, dentro dun os esquemas de que se chamaba daquela banca ética, ¿no? Entón eles deciden facer a asociación e a partir de eh, xuntar os seus aforros e poñer eses aforros á disposición de proxectos de autoemprego que de algunha maneira cumpriran cos requisitos básicos da banca ética e eh, que permitiran que, digamos, faceran esos proxectos diferentes persoas, sobre todo que estaban en situación de exclusión social ou en risco de, de exclusión social ou que realmente non tiñan acceso a finamento dentro da banca convencional, puideran eh, obter esa financiación e levar a cabo esos proxectos e, a partir dai, ter un traballo, vivir de traballo e, despois, digamos, ter unha maior integración social, dado que, neste momento, é evidente que nunha sociedade a nosa o traballo é indispensable para poder, de alguma maneira, vivir e sobrevivir. Vale, e máis concisamente, así no, no Carballiño, digamos, os membros que participades, etc., como, como vos ides organizando e coordinando? Bueno, e, no Carballiño aí me parece que son seis personas, que somos sete persoas que somos socias do peto, non? Un pouco hai ideas que estende no Carballiño, dende fai ahora xa sete anos, casi oito, non? onde empezamos un pouco a, daquela o que buscábamos, sobre todo, era un mecanismo que nos permitira financiar eh, a, non un proxecto de autoemprego, sino que no inicialmente o que pensábamos era en proxecto de formación, é dicir, eh, persoas que iban a estudiar fora e que digamos, a súa situación económica non tiña digamos eh, a suficiente capacidade para financiar eses estudos, eh, buscamos un mecanismo que nos permitira eh, digamos, financiar a a chegada destas persoas a ciclos formativos superiores, a universidade, e que ao mesmo tempo vera un retorno. Tenían que ser proxectos que for digamos, eh, vía préstamos, non? para que os cartos poderan volver e, pois, de e circular, eh, poñarse en mans de, de novos estudiantes que os, os necesitaban. A partir de ahí, foi cando empezamos a contactar co Peto, non? e, bueno, o que nos fomos foi, digamos, integrando diferentes personas eh, dentro do que sería o esquema do Peto. Alguna vez esas personas estamos, digamos, no que é a xunta directiva do peto, outras non. E, bueno, facemos aquí unha labor de difusión, fundamentalmente, e tamén de, digamos, de contacto con demandantes de danos de axudas. Digamos, nos coordinamos porque somos un grupo moi pequeno, digamos, dun xeito moi sin xelo, non? E a partir dai, digamos, estamos coordinados co que seria o peto en toda Galicia, non? E... Básicamente o que facemos, como por exemplo ahora dentro de poucos días que vai haber a feira da Pepa Loba, é diferentes traballos de difusión intentando que haxa máis xente que de alguna maneira se vincula a nosa asociación. Non? Sabemos que bueno, que é complicado porque é plantexar xente que colla os seus cartos, que os ingrese na conta do peto e explicarle que eses cartos van a ser digamos, cartos con risco. Eh, nos préstamos dicir: se si sabimos que a banca convencional tiña bastantes problemas para sobrevivir cun esquema moi ríxido e cun esquema digamos, amparado xurídicamente de xeito incluso moi abusivo, como pode ser no caso das hipotecas no noso caso hai que tener en conta que son préstamos que o único que se devolve por parte do demandante é a axuda que se lle deixou é dicir, carecen por completo de xuro non hai ningún tipo de interese Yentóono bueno, é pues, unha labor en ese sentido complexa non. É necesario que a xente vai adquirindo unha conciencia e eh, o emprego dos cartos que é moi diferente, a que estamos acostumados en este momento a digamos, a entender. Eh, o que facemos entón é, pois por exemplo, como era na Fira Pepalova, pois ter un posto, facer difusión, levar folletos, explicarle a xente, eh, difundir outras iniciativas tamén de banca ética, como, por exemplo, unha iniciativa que a nivel, xa non só estatal, sino en este momento a nivel europeo, que eh, fiare banca ética, non? que é unha cooperativa de crédito. E, bueno, un pouco ese o, o traballo que, que imos facendo. Xa, xa mencionaxe agora como de banca ética, e tamén e, mencionaxe e, os intereses, créditos, etc. Entón, quería xe preguntar e, agora, e, cale mm, o espazo propio, propio de o peto dentro do que a banca e os movimentos capitalistas, non? E, ademais, e, xa tamén dije, vai relacionando co da banca ética, que espazo queredes conseguir abrir, non? Bueno, aí, o sea, claro, nos digamos, ocupamos un espacio, la acción o que serían as finanzas, eh, que está fora por completo do que sería o esquema capitalista de obter un diñeiro que nos consideramos que é usura, atraverso do movimento dos cartos para, para proxectos, o proxecto do tipo que sexa.. Es ese. ¿no? En ese sentido, eh, entroncamos con todo o que sería os criterios eh, da banca ética. O espacio que ocupamos dentro do que sería a banca ética, eh, bueno, no peto, de feito peto foi o promotor fundamental de que aquí en Galicia acabara insistindo a asociación fiareza que desembarcara digamos, un proxeto que viña de fora, nacerá en Euskadi, ese estaba espallando por todo o Estado español, non? Eh, creíamos que era imprescindible apoyar non? ese proxeto porque era completamente complementario co que nos estábamos a facer. É dicir, Eh, nos, non, non estamos dentro do sistema bancario estamos nun sistema que poderíamos chamar para bancario non? Pero o Petro non pode ofertar unha serie de produtos aos seus socios, como poder ter unha conta corrente, ter unha tarxeta de crédito, é dicir, ter un movimento de dinheiro con facilidade. Entendíamos que, claro, a imensa maioría da sociedade se moven eses parámetros, e necesita precisa deses servizos. E, polo tanto, era para nós fundamental eh, que xurdira unha, unha iniciativa que fora realmente constituir un banco, no sentido estrito da palabra, con todos os servizos que ofrece un banco, eh, pero que tuvera como alternativa que o rendemento económico de ese proxecto non iba encaminhado nunha lógica capitalista a incremento de capital, a incremento de beneficios, sino, sobre todo, a buscar unha realidade social, é dicir, unha transformación social. En ese sentido, eh, claro, foi o apoio totalmente decidido ao proxecto de FIARE, de efecto, a imensa maioría dos socios do Peto somos tamén socios de FIARE, non? Eh, unha vez que ese proxecto está xa máis consolidado, avanzou máis, non? fiar en este momento xa se fusionou con Banca Popular e, Ética, e xa constituyen, xa teñen licencia para operar como banco, no que sería tanto o territorio italiano como o territorio español, e o ser tamén unha cooperativa, tra, digamos, de nacionalidade distinta, incluso no propio ámbito europeo. Eh, claro, neste momento, eh, se nos podía plantexar, bueno, entón vos para que tendes que seguir existindo, non? Se si hai un proxecto máis potente, máis amplio, máis forte, eh, pero claro, dende tanto de Fiare como dende nós mesmos vimos que sigue sendo necesario eh, a coexistencia destes dous proxectos, incluso dun proxecto de cooperativa como eh, tamén Cop 57, porque nos movemos en niveis distintos, isto é decir, Fiare ou Cop, pero sobre todo Fiare se move en, digamos, créditos eh dunha dimensión económica eh, xa máis ou menos eh, potente, non? a cal nos, non temos ningún tipo de posibilidade de ceder, no sentido de que non temos fondos digamos, suficientes para facer eso, pero, por outro lado, fiare, hai toda unha serie de préstamos pequenos que se moven digamos, nun momento onde eh, o risco deses préstamos é tan alto naces, que non poden aceptálos dado que eles teñen que digamos ter unha viabilidade. Nos non temos ese proxecto, digamos, Eh, como un problema para nós sinón que un proxecto que, digamos, eh, é interesante no sentido de que nos, os criterios que temos sobre a viabilidade do proxecto son bastante máis flexibles temos unha capacidade de dar pola devolución moito maior a que pode ter FIAR ou COP, non estamos en sentido tan apremiados en podemos simplemente, digamos, arribar máis, non? Entón, eh, os proxectos como COP, como PETO e como FIAR acaban sendo complementarios e bueno, acaban creando un tecido De, digamos, de unha alternativa a xente para que pode facer cos seus cartos eh, dentro dunha mentalidade onde os cartos eh, non teñen que servir simplemente para obtermeis cartos, sino que os cartos teñen que servir para unha mellora social, para unha transformación social, para integración de toda, de toda a sociedade eh, e é o fundamento da, da banca ética non? O sea, intentar construir un, un outro mundo, un, uns outros mundos mellores que son, que son posibles que son necesarios Incluso que nós estamos convencidos de que son, no fondo, os únicos posibles e os únicos sostibles a, a curto e a medio e, sobre todo, a longo plazo. A banca convencional o que estuvo a facer fundamentalmente foi eh, alimentar cos nosos cartos eh, un modelo económico de desenvolvemento e de crecemento que xa fai moito tempo que sabemos de sobra que completamente caduco e que é totalmente insostible tanto a nivel, digamos, social, económico, político, como sobre todo tamén a nivel medioambiental. E os obstáculos e estrategias para, para sortealos? E que vidas tendo ata agora? Eh, bueno, obstáculos, eu creo que o obstáculo fundamental que temos é eh, a nosa forma de pensar, é dicir. Xa, hai un obstáculo clarísimo que, que ten moita máis fabilidade para a sociedade e, o BBVA ou o Banco Santander Central Hispano que a xente lle parece unha cousa moi seria porque está dirigido por unhos señores que saen nos medios de comunicación que visten con garabata e parecen xente moi respetables que ten moitísimo dinheiro bueno Eu creo que procesos como a crise anterior, non? na que ainda todavía estamos inmersos, a crise anterior do sistema financiero español, do sistema financiero europeo do sistema financiero mundial, amosou que esa seriedade non era máis que unha fachada, é dicir, claro, pero ainda así pois pues a xente sigue tendo esa confianza en que son institucións serias, que son institucións imprescindibles e necesarias para o funcionamento da sociedade. ¿no? Eu creo que ese é o obstáculo fundamental que temos, cambiar a mentalidade, ¿no? por eso, de unha maneira, unha boa parte do noso traballo é o traballo de, de difusión e de concienciación, que ¿no? intentamos facernos, o, a veces, na rúa ou diferentes atos, sino tamén incluso, por exemplo, a nivel digamos, das escolas, ¿no? es facemos moitas charlas, Moitos talleres no, nos institutos non? Xa, bueno, creo que hai alumnos que se teñen unha idade Que lles permite comprender un pouco o funcionamento non? Do, do sistema financiero E que lles permite xa, Intentar atopar unha crítica Sobre ese funcionamento e, e sobre que o que vamos a conseguir con ese funcionamento E se si son posibles Outros funcionamentos que, que nos estamos convencidos Que como resultado daría unha sociedade Moitísima máis cohesionada máis susta, máis solidaria é unha sociedade mellor onde os individuos eh, do colectivo social entero tuveran satisfeitas as súas necesidades eh, básicas que ten, creo que creemos que ten que ser un dos obxectivos básicos de calqueira modelo social é dicir, un modelo social que produce exclusión eh, sin validar si sí mesmo uh -huh. o sea, Parece que casi que o, o nivel o bueno, sentido económico da asociación é un medio non para chegar esa eh, para esa sociedade máis que un fin propiamente dito como sería igual o da ética capitalista, non? co sistema, o sea, co, no, en relación á economía. Mm, aí, eu tamén me parece que, que supoño que o, o terreo da difusión é un terreo bastante hostil para vós no sentido en que precisamente é o financiamento que poida ter unha eh, banca, eh, digamos, do, do tipo tradicional, ten máis bueno, máis eh, medios eh, maíro para subvencionarse claro si o menos evidentemente ha os cartos eh, é unha ferramenta como invento non? como invento da humanidade e polo tanto algo que único que fai é recoller cartos e volverlas a poñer en funcionamento, ten que ser simplemente unha ferramenta, decir a banca ética non é, dende logo, un fin en si sí mesmo, sen que a banca ética é unha ferramenta de transformación social, compatible con moitas outras ferramentas que nos tamén intentamos contribuir a difundir, como pode ser o que sei a renta básica ou sistemas fiscais sustos un sistema fiscal como que temos na actualidade onde os ricos non pagan non? é simplemente iso, si é unha ferramenta que creemos que vai encaminhada a outra finalidade que o objetivo de conseguir outro modelo social. Non? En canto o segundo que me preguntaba, non? que, bueno, si evidentemente, pois non, non sei se si se podría decir hostil, non? <risa> pero, evidentemente, está claro que os medios de comunicación eh, non se fan eco ninguno, o se fan mínimamente eco, deste de tipo de iniciativas, igual que non se fan eco de das outras iniciativas sociais que están a xurdir en moitísimo sitios, uh -huh. que xurden a nivel global e que sacaban entroncando de, mane... de, de local, perdón, que sacaban entroncando moitas de, de xeito global con outras moitas, porque van contra a loxica do sistema, non? Eh, claro, evidentemente o sistema ten medios de difusión moito máis potentes para intentar perpetuar esta situación a que nos atopamos, non intentar que non xurda outra forma de pensar de valorar as cousas. ¿no? Pero, bueno, eso, históricamente sempre foi así, algo que sempre hai que ter en conta, E, evidentemente, que se trata de ir atopando medios de difusión e atopando mecanismos que permitan que o que nos queremos contar ¿no? aparezca ten una certa presencia social. ¿no? Y, de alguma maneira, tamén temos unha ventaja e ¿no? que alguén que participa nun proxecto deste tipo soe ser moito máis activo na difusión da súa xidez, e, bueno, da unha maneira, soe, no, sobre todo, eu creo que os socios interesados no peto non son, son, non son precisamente aqueles que poñen o millón máis cartos, non? sino que son aqueles que poñen máis ganas, non? aqueles que poñen máis vontade. Non? É dicir, as cousas se cambian con tempo, paulatinamente, con esforzo, e, bueno, creemos que deso dá resultado, é dicir, a difusión que fomos obtendo e cada vez maior, o número de socios vai medrando, outros proxectos similares aos nosos van medrando tamén, entón, bueno, creemos que, eh, en eso, digamos, ser realistas, pero un, un realismo optimista, non? É dicir, é necesario seguir a traballar nestes proxectos para que un día, bueno, pues, o cambio social seja, digamos, seja real e efectivo. Unha das armas máis potentes que contan digamos, a banca tradicional e toda a ética que representa é o medo. É outra é que vai conxunte a criminalización, por exemplo, dun tipo de, de banca como pode ser a vosa. Entón, non sei como, como podedes casi é facer un pouco de publicidade ou como chegades vos a xente para, bueno, xe, e mostrarvos de verdad e, e probar mesmos que anersodes, non? É, hai aí, digamos, dúas dimensións distintas. Unha, por exemplo, claro, o traballo que se fai de difusión a, pues, por exemplo, nas escolas, nos institutos, digamos, aí o público está garantizado que van, van non? o sea, van porque é unha actividade que está programada no centro e, por tanto, todos eles asisten, non? Eh, e de bueno, aí, hai pois un un resultado onde, bueno, vanse despertando conciencias críticas sobre o uso dos cartos, non? Eh, no que a difusión a través de diferentes eh, charlas ou talleres a, abertos á cidadanía, convocados de maneira pública. Normalmente o que ocorre é que a xente, eh, xa ten un, digamos, unha certa conciencia crítica, eh que se empezou a pousar de algun maneira que se fan co seus cartos nos bancos a que xa chega nós, non? Bueno, público normalmente bastante máis máis receptivo, ¿no? eh, sobre o que me dicías da criminalización. Home, de momento todavía non está... <risa> Claro, eh, pero bueno, si sí é certo que de algunha maneira eh, non sei se si criminalización, pero bueno, o feito de considerar algo así como este, este tipo de proxectos alternativos, ¿no? Que pasa sempre no coas co, digamos cos plantexamentos alternativos ao que a lógica imperante non, nos, nos quere impor, pois, bueno, sempre apare un pouco esa idea de intentar sembrar o descrédito, non? E dicir que, bueno, son proxetos serios, non son proxetos serios, son ideas así un pouco extrañas, non tenen viabilidade, bueno, pois non... Digamos, son utópicas no peor sentido da palabra, non, non, non se poden realizar, non? Claro, nós para eso, ¿no? Había un un que no caroño que foi unha vez moi moi simpático, ¿no? Porque estábamos, había unas 30 personas, o que, bueno, non estaba balsa. Todo entón, nos explicamos o que facíamos, ¿no? E un home levanta man, eh, xa levámos daquela a mellor anos facendo, ¿no? O home levanta man e di, "Bueno, isto é verdade que sería unha idea bárbara", si unha idea e, o tipo nos bota un asalavance, está, non, non, sei que tal. E di, "No, isto e isto Pero, bueno, pero claro, isto non é posible. ¿no? Eh, o, sea, o tipo que acabamos de explicar, que levábamos sete anos facendo, que funcionaba, que resultaba, eu non eh, o no, no creía. ¿no? Ese tal vez son un, un dos problemas. ¿no? Pero, por exemplo, sempre poño datos como que... A, pues, datos objetivos. Nos eh, no, no peores momentos do peto, eh, digamos, a, a, o noso índice de, morase, de morosidade é sempre inferior ao da banca da banca convencional. Esa banca convencional que sí é seria, que parece ideal, por aí, porque é real no sentido de que existe físicamente, é a que non é, non é sostible. Es decir, de feito, só foi sostible a traverso de que eh, convertir a deuda da banca privada en debeda pública, en debedarnos a todos os españoles, a todos os europeos, e claro, así, así posible calqueir cousa, quer dizer, simplemente collendo os cartos públicos e ponendo o servicio de aqueles que que se lle foi a man cos cartos, non, que man depositados ali dos seus aforradores. Pero se non se, se era inviable, decir, se a mos outra completamente inviable que iba a un crack, non? E, ainda con todas esas xudas, o seu índice de morosidade superior ao que ten o Peto, ou superior ao que ten Cop 57, ou que ten Fiare e superior a calquera outra iniciativa de banca ética, que xa en este momento no estado español xuraría incluso que en toda Europa, non? Cal, o que está claque é que sí que, inda que pode parecer unha idea utópica, unha idea realizable, realizada, que funciona. E, por exemplo, no peto xa van uns 50 proxectos de autoemprego financiados, e, non todos foron exitosos, e, pero a imensa malloría sí. Con os cartos que fomos capaces de xuntar, e, nestes 10 anos épicos xa os puxemos en circulación máis de tres veces. É decir, os cartos retornan, os cartos se volen a poñar o funcionamento, volen a retornar, Eh, en principio son iniciativas incluso como a nosa que asume préstamos ou axudas económicas a veces con un índice de risco moi forte, que non mesmos percibimos pero que creemos que é fundamental apoyar ese proxeto polo seu interés ou pola situación personal eh, de que non vai a levar, eh, e ao final funcionan, non? Decir, non o, sea, o que non parece funcionario eh, e aquilo que realmente a xente moitas veces si sí que cree que é fiable que funciona non? a veces abrir un pouco máis os ollos para darse conta de que, bueno, unha cousa é a fachada, é a e que tiñe outra cousa é a realidade que hai detrás. E bueno, xa para, para remar, eh, que nos contares como ves o, o porvir de, de peto da asociación? Bueno, o porvir de Opeto, eh, nos temos nunha situación xa de, de fallanos bastante estable, é es dicir, temos un pequeno crecemento sempre, é dicir, todos os anos hai algún socio novo normalmente xa non moitos, non? Porque non entendemos que, bueno, que é difícil eh, digamos, decirse mellor a participar, non? Van aparecendo que foi eu creo que o máis interesante destes tres últimos anos, van aparecendo socios novos eh, moi activos, que socios novos tamén novos eh, no sentido da idade, non? Es decir, E, bueno, entón, aí tamén un proceso de renovación dentro do que é o grupo de zonas que forman parte da xunta directiva, non? que creo que é o que é interesante nos proxectos é dicir, non que aparezan un momento determinado, se instalen, eh, funcionen, teñan unha inercia, iso está ben, non que é inercia positiva, claro, pero está ben que, sobre todo, que se vai incorporando xente nova, que a xente nova vai sendo activa, que a xente nova participe, digamos, de xeito moi decidido non? no traballo, e un pouco a situación non que nos falta para ahora, non? Entón, e, bueno, eu... En ese sentido, creemos que cubrimos un, un ámbito de, de finanzamento de proxectos que non é un grande, eh, que probablemente nunca vai a chegar a ser moi grande, pero que creemos que é importante que este aí e que exista. E o que queremos é un pouco eh, pues, continuar medrando paulatinamente e tranquilamente. Bueno, eh, por último, se nos podes decir donde eh, conseguir máis información acerca do peto? Bueno, non como unha das tarefas básicas que tiñamos na difusión e eh, para contratar con nos. Eh, era unha página web que xa le va funcionando. Non? Eh, nada, xe metedes Opeto en Google xa vos aparece non? Eh, eh, Opeto. www.opeto.org E aí xa tendes, digamos, información sobre o que facemos, por que o facemos, os nosos estatutos, materiais e folletos de difusión, vídeos, charlas colgadas. E, bueno, e a partir de aí, pues, nada, simplemente podes contactar por aí onde normalmente a xente entra para dar as axudas, ¿no? e aí tendes un pouco a opción que que necesitar. Non está nunca actualizada e un dos problemas que temos, pero bueno, é un problema, digamos, as asociacións son de todo traballo voluntario, dado que no peto, ninguém cobra nada eh, polo traballo que fai, nin de desplazamentos, nin nada, non? Entón bueno, pois pues, eh, digamos, facémolo cando podemos, non? E dado que non somos moi ningún de nós que estamos eh, en cuestións informáticas, pois pues, bueno, a páxina vamos actualizando un pouco podemos, non? Pero, bueno, aí tendes moita, moita información do que, do que somos, do que queremos facer e do que fomos facendo. Bueno, pois, pues xa agradecer as pares de, de Ricardo, que, como sempre, son moi interesantes, e que seguro Muturo nos, nos poderá conceder entrevistas de outras moitas cousas nas que anda metido. E, nada, pois, eso, moitas gracias. E tamén a Ciri por volver a gravar. Bueno, se queres decirme unhas palabras. Eh. Nada, simplemente agradecer vos a vos, o vosso traballo de difusión e tamén esta iniciativa que está destendo con este formato de radio libre, independente e alternativo que, que realmente me parece moi interesante. Moito, gracias. Pois hai quedaba, entón, a entrevista que lle fixemos a Ricardo Paz en nome da asociación a eso peto. E, desde aquí, damos gracias desde News Carva Radio. Por a nosa parte, pouco máis que engadir. Queremos comentarvos unha idea que temos en mente que consiste en facer unhas rifas sorteando pois, diversos objetos, como libros ou películas, quizáis tamén. E, coa recaudación, coa recaudación que consigamos por esas rifas, eh, pretendemos mercar unha gravadora digital de voz para que sone todo un pouco máis profesional del cabe polo momento estamos grabando co teléfono móvil e non sei se notastes pero hai ocasións que eh, se traspoñen unhas sílabas encima de outras e a veces pois pues, non se entende o que se quer o que que dicir o que que decir a xente vamos por eso temos esa idea en mente e gustaríanos saber pois pues, si Vendemos as rifas a un euro, tenxos pensado facer 100, unha gravadora costa 60 euros, 70, e comprar pois, o que a gravadora cos cartos que recademos. Se queredes colaborar con esta idea, eh, pois podedes denolo facer saber a través da nosa página de Facebook, tanto por mensaxe privada, como en algún comentario na publicación deste podcast, tamén por Twitter e tamén lembran que temos un correo electrónico á vosa disposición newscarva arroba gmail.com Agora sí que para rematar imos poñer outra canción Esta vez toca o turno a Upcoming of the Val que é un grupo que igual moitos de vós coñecedes e igual outros moitos non É un grupo pois, que naceu no verao de 2009, en a que le xe entre iso grupo estaba abafado por catro mozos de entre 14 e 17 anos, que nes a día de hoxe teñen entre 18 e 22. E bueno, deciden crear un grupo de metal, e debido ao gusto polo metal extremo de varios dos componentes, a Coming of Devastation comeza a adquirir rasgos extremos, como son a voz cultural, guitarras pesadas e baterías aceleradas fusionando todas las suas influencias con ciertas pinceladas escuras de black metal, toques de un thrash metal de la bella escuela en algún tema e incluso algún riff de grindcore y la gran influencia de death metal, que es la música favorita del grupo. Siempre están a procura de seguir una línea de brutalidad en las suas composiciones, buscando un son apabullante, agresivo y escuro. Las suas letras reflejan a sociedad de un modo horroroso intentando criticar a través da plasmación da atrocidade da situación actual, utilizando para isto temática gore, antireligiosa, sobre todo anticristiana, de carácter misántropo. Isto é destrucción da raza humana. É nada máis que engadir. Decir que na actualidade, o grupo move entre o brutal death metal e o branco. Xa ordexamos con, con esta canción, chama Vistral Hate, audiovisceral bueno, queremos animar a, aos grupos locais tanto do Carvalhinho como do resto dos concellos da nosa comarca a que nos fagan chegar as súas pezas musicais, as súas cancións e nosa equipos encantados de reproducílas e de darlle publicidade aos grupos e, Disfrutade do tema dicir tamén que aquí Danos igual o estilo de música que, que se poña O que queremos é difundir a música que se fai no pop Sem máis dilación, xa vos deixamos con, con este tema Mr. Hate, The Upcoming of Devastation Vémonos na próxima entrega de News Carver Radio Unha aperta